وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Lëndruar qoftë Allahu subhanahu wa taala, paqja, bekimet dhe mëshira Allahu subhanahu wa taala qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, familjen e tij dhe gjithë ata që pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë musliman, na ka udhëzuar në këtë fetë mrekullueshme dhe veç të tjerash na ka bër pasues të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasuesit e sunetit në mjetin islam janë sigurisht muslimanët në yjet të tjera. Pra, duhet falëndëruar Allahu Azza wa Jell për mirësinë e udhëzimit në këtë sunetën, këtë traditë mrekullueshme dhe duhet lutur Allahu Azza wa Jell që të na bëjë të vazhdueshëm dhe të përqendruar në këtë rrugë. Sepse vërtet ajo është rruga që i mungon njeriu lutur në dynjën e ahiret dhe e shpëton atë nga të gjitha fatkeqësitë dhe provat dhe vështirësitë në të cilat ai druhet. Ndërmirsit më të madh që Allahu subhanahu wa taala i ka dhuruar njeriu është ajo që shpigohet në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam kur thotë janë dy mirësi në të cilat shumë njerëz janë të pakujdesshëm dhe janë humbës, pra janë të pakujdesshëm dhe të pavëmendshëm nuk e kushton rëndin që duhet, dhe ajo është shëndeti i mirë dhe koha e lirë. Paktoa mirësi që Allahu subhanahu wa taala na ka dhuruar dhe shumë mjerës nuk e kushtojnë rëndin e duhur. Shëndeti, për të qenurit i aft për të arritur çdo synim dhe qëllim tëndin, qoftë në lidhje me dynjan apo me ahiretin dhe koha e lirë. Paktoa ndy mirësi që shumë muslimanë dhe muslimane janë të pavëmendshëm dhe nuk e kushtojnë rëndin këtyre dy mirësive. Koha e lirë është një mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhuruar njerëut dhe ai duhet ta mbush atë me vepra të mira. Ne nuk duhet ta lërë atë të shkojë kot pa u shfrytzuar. Sot një nga dietarët i cili ka shkruar një tefsir shumë të gjatë, shumë të shtjelluar dhe të hollsishëm, një ndër tefsirët më të bukur, i cili është me hasmin al-tawil, pra i Qasimiut, al-Qasimi, e ka shkruar këtë tefsir i cili është gati 10-12 vëllime të mëdha, e ka shkruar të tefsir gjatë muajit Ramadanit dhe është vërtet e që diqme se sa mirësi të madhe u dhuronë Zote Gjeleshanu disa njerëzve. Dhe qëfarë begatije të madhe u ka dhënë Allah vëzë o gjelë në kohën e disa njerëzve. Ky njeri e cili ka shkuetur këtë tefsirë pra gjëtë një kohë e ka ishtë të shkurë tërë, për një kohë gati një mujore, kalon të e në përtrejgje, dhe shikon të njerëzit të ullur në për kafene, apo ullur në për vendet këta argëtoheshin d I shikonte me vëmëndje dhe vërejtje dhe lutej duke thanë, oh i miri unë thotë si kur ti ishte koha një malë që të shitej dhe të blihej dhe të ablija atyre. Pra lutej duke të reguar se sa e rëndësishme është koha e lirë një jetën e muslimanit. E pra muslimani dhe muslimania duhet të mosler asnjë qast në kjo jetë nëse dëshiron që të fitoj se vapet e kalas përnu taala dhe tja lehtësoj vetës jetën nuk të dunja por edhe perspektive në akiret Duhet të mësymë Muslimani mësymania të mos lër asnjë çast të shkojë në këtë botë pa e mbushur me lutje dhe përgjërime dhe përkushtime ndaj Allahut subhanu teala. E pra, në misionin e sotëm do të përmendim disa lutje nga Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, të thjeshta për t'u thënë dhe për t'u përsëritur, por që brenda tyre përmbajnë sa më shumë kërkesa dhe lutje drejtuar Allahut azza wa jall. Kto janë ajete koranore dhe hadithe të thëna nga Profeti sallallahu alejhi dhe sellem, por brenda tyre ka lutje të shumta, ka me 10ra për mos thënë që kalon 100-in, nga lutjet të cilat janë shumë dobishme për muslimanin dhe muslimane. Pra nëse çdo kush nga ne i mëson këtë lutje dhe përpiqet vazhdimisht që sa herë që ka kohë të lirë, ta mbush me të tilla lutje, elhamdullillah jeta e onun do të jetë ndryshe nga ajo që jemi tani. Le të fillojm duke përmendur disa lutje kuranore. Foth Allahu subhanahu wa taala sigurisht e përmendën në recitimin e kaluar dhe e shpjegova më hollësisht Dohemi na treguar se si të lutemi. Kjo është një lutje që ne mund ta themi jo vetëm në namaz. Në namaz e themi sepse është lutje shumë e rëndësishme, por ne mund ta themi atë, domethënë edhe duke ecur në rrugë, edhe duke, domethënë, në, në vozi tur me makinën tonë, edhe duke pritur në vendin, domethënë, ku pritet, domethënë, para se të kalosh edhe të hapet drita jeshile. Ose mund ta thonam visat gjatkohës kur ato gatuajn apo kur bëjnë punën të shtëpisë. Kjo është një lutje që shumë lehtë mund të përsëritet. Dhe po kështu janë dhe lutjet e tjera të cilat dhe të përmandim më poshtë. Pra le të lutem i duke thënë Rabba na atina fit dunja Hasene, ozë ato ju në ebë në dunja të mira. Dhe të mirat, si përse përmandim në emisionet e kaluara, të kësaj dunja janë të shumëta, të cilat i përmredh kjo fjalë. Rabba na atina fit dunja Hasene, wafil akirat i Hasene, wakina adhaben narë. Në ebë të mira në dunja, të mira në akirët dhe në Quran, Është një ajet kuranor i cili na tregon momentin kur Ibrahim i Alaihis salam së bashku me djalin e tij të bindur dhe të butë dhe të mëshirshëm dhe të dhëmsur Ismailin Sallallahu Alaihi wa Alanabiina wa Sallam tregon që Ibrahim i dhe Ismaili së bashku pra ka dy profet të mrekullueshëm po ndërtonin Ka'ben, më të mirën shtëpi të vendosur në tokë për adhurimin Allahut Azza wa Xal. Na tregon Allahu Subhanu Teala këto momente Momentin kur ata ishin duke ndërtuar këtë shtëpi dhe mendoni nuk ka vepër më të bukur dhe vepër më mrekullueshme dhe më me sevap se sa ndërtimi i Ka'bes. Allahu xhaleshano tregon të pamë kur thotë: "Për kujto kur Ibrahimi ngrinte themele të shtëpisë e Ka'bes, së bashku me djalin e tij Ismailin, dhe luteshin të dy duke thënë: O Zot yn, pranoje për ne." Pra subhanallahu, vepër më të bukur se ndërtimi i Ka'bes dhe më sevap më të madh se ndërtimi i Ka'bes ku sot adhurojn zotin Xheleshanu me miliona e miliarda njerëz, të cilët çdo vit ndrojnë dhe ndryshohen dhe vijnë të rinj, nuk ka vepër më të madhe se ajo. Megjithatë, Ibrahimi, profeti Dashuri, po Ismaili, Kydjal, Ibindur, i dashur i Allahut subhanahu wa taala, po këqsoi dë Ismaili, ky djalë i bindur dhe babai një profet i zgjedhur që do të vijë në kohën e fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lutën dhe thonë, o Zot hyjën, pranoj për ne, ti je vërtet dëgjues i, i gjithditor. Pra luten Allahu subhanahu wa ta'ala që të apranoj ja punën e tyre. Pse nuk luthemi ne kur bëjmë një punë të mirë? Çfarë do qoftë ajo? Pra nëse e bëjmë një punë të mirë vazhdimisht edhe gjatë saj punën, ne të lutemi që Allahu azza wa xall të na apranoj këtë punë të mirë dhe ti bëj ato të shpërblyeshme dhe të na hapse vave për to. Ata vijojnë dhe thonë do luten për pra ato dy këta profet të nderuar. O Zot, na bëj ne dy muslimanë, ndaj teje, dy të dorzuar, të rësisht ndaj teje. Pra losen Allahu subhanahu wa ta'ala atë birë që Allahu dhe lëshani u i bënte mysliman të dorzuar ndaj tij. Mysliman, të cilët i dorëzohen Allahut subhanuhu teala me gjithë shpirtin dhe qenien e tyre, i përkushtohen adhurimin si një i vetëm dhe i përkushtohen duke e përkryer çdo punë që ata ndërmarrin për hijet e tij. Ndër të cilat ishte edhe ndërtimi i kësaj shtëpie të mrekullueshme që ishte qapja. Ata nuk lutën vetëm për veten e tyre, porse u lutën edhe për pasardhësit e tyre. Ha lutemi në mënyrë të vazhdueshme për fëmijët e an dhe për pasardhësit e an që Allahu subhanuhu teala ti bëj ata mysliman Apo përpiqemi ne vazhdimisht që të punojmë që ata të jenë musliman të përkushtuar ndaj Allahut Azza wa Xel, që pra të jenë të dorëzuar dhe përkushtuar në Se paku, të përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Së paku, t'jali simë dua, me lutje. T'lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu Xhelashanut i bëj të dorëzuar, të përkushtuar ndaj ti fëmijëtan dhe pasardhësit që do të vijnë pas tyre. Ky është shembulli i Ibrahimit alayhis salam dhe i Ismailit alayhis salam. Pra ata luteshin që Allahu subhanahu wa taala t'i bënte musliman dhe pasardhësit e tyre ndër të tjera ata u lutën dhe për diqka tjetër. Që Allahus përnu ta'ala të amëson të atyre ligjet e adhurimit, të amëson të adhurimet që duhet tja përkushtojnë ati. Fjala menasik e në adhurimet tona ka dy kuptime. Njeri kuptim është me i gjërë se sa tjetëri. Kuptimi ngushti saj është adhurimet e haqjit, sepse menasik në gjuhun arabe në mënyrë të ngusht dhe të veçantë qëhën adhurimet që kryhen gjat haxhit dhe umrës, pra gjat vizitës së Ka'bës. Kështu Ibrahim i Alayhis salam dhe Ismail i Alayhis salam luteshin që Allahu subhanahu teala t'u mësonte atyre ligjet dhe rritet e adhurimit që kryhen në Ka'bë, pra gjat kohës së vizitës së Ka'bës, umrës dhe haxhit. Por kuptimi më i gjerë është që menas i kenë për të gjitha llojet e adhurimit, jo vetëm adhurimet që kryhen gjat kohës së haxhit dhe umrës, që dihen adhurimet përcaktuara, por të gjitha llojet e adhurimeve. Pra Ibrahim i dhe Ismail i Alayhimassalam lutëshin Allah s.a. që të mëson të atyre ligjët adhurimit, të mëson të sësi të adhuronin. Kjo të regon një parim shumë të rëndësishëm të islamit, i cili të regon se një pun të jetë e pranuar të këllahu s.a. duhet të jetë me sinceritet për Allah në zë ogjel dhe të jetë konform porosive të Zotit Gjeleshanu. Dhe përkërish të kjo e dyta, kësë në stote, ndu aja e tëre dy profetve të ndëruar, kur thonë, na i të rego ligjet dhe rritet e adhuroimit ton. Dhe së so fundmi, luteshin dhe pendoheshin te Allahu Teazze wa Jell, pra që Allahu Teazze wa Jell t'o pranonte pendimin. Sepse normal njeriu në çdo punjë që i përkushton Allahut Teazze wa Jell, çdo adhuroim që i ja dedikon Allahut Teazze wa Jell, sigurisht do të ketë mangësi. Prandaj ka nevojë gjithmonë për pendim, për kërkim falje, ashtu siç u kemi urdhëruar vazhdimisht që pas çdo namazi ne të kërkojm falje, madje edhe pas haxhit që një agrim është i plot dhe ai është kompleks i përbën nga shumë vepra, në përfundim të ti, Allahus përnu të ala nga u dhe zonë që të kërkojnë falje, dhe thot, u e stagë fërullah, dhe kërkojnë falje, pra kur të mbaroni, hajin dhe rritet e hajjit, dhe të i përfundoni ato, largohoni, si që largohen njëzit, pra zbrisnë dhe largohoni nga ato vende, dhe kërkojnë falje Allahus përnu të ala. Shtu pra, kjo ishte tradita e Ibrahimit a.s. dhe djale dhe ti të përkushtuar Ismailit a s në lutjen madje e mbushnin dhe kohën gjatë kohës kur ata ishin duke ndërtuar qafen, pra ishin duke bërë një vepër të mirë, dhe megjithatë edhe kohën ata e shfrytëzonin pra gjat saj kohë, që ata ishin në adhurim e sipër, ata e mbushnin çdo moment të kohës së tyre me dua, me lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala, me përkushtim, me pendim të sinqertë, me lutje për t'u amsuar Allahu që t'i bënin adhurime të sa më mirë në mënyrë më të plotë të përkushtuar ndaj tij. Në lutjet kur anorë të cilat është mirë që muslimani dhe muslimania ta mbush kohën e tij dhe të mos lejojë që të shkojë kot është dhe një lutje që Allahu subhanahu wa taala e ka sillë si lutje te atyre që i quhen robër të Rahmanit. Pra në fund të surës Furqan Allahu subhanahu wa taala na përshkruan robrit e Rahmanit, pra ata të cilët konsiderohen si adhuroës të Rahmanit të Mshiruesit. Dhe shpjegon disa nga cilësitë e tyre. Pra robrit e Rahmanit janë të cilët kur ecin rrugës ku ata u dretohen ignorantët me fjalë ose me fyri ose me nënçmim ata u thon gjithmonë paqe dhe ata të cilët qëndrojnë për zotin e tyre duke qëndruar në këmbë dhe duke adhuruar Allahun subhanuhu teala dhe ndërduat që ata i dedikojnë dhe i përkushtojnë Allahun subhanuhu teala thon o zot hyn na zuron neve bëji gërat tona dhe fëmijët tan praqetësues të syvet tan pra bëji që gratë dhe fëmijët tan të naqetsojnë zemrën dhe shpirtin me pamjen e tyre me edukatën e tyre me fen Me mënyrën si adhurojnë Allahun Azza wa Jael, me mënyrën si përkushtohen në këtë dunjë, që Allahu Subhanu Teala t'i bashkojë përsëri me Ta, domethënë në xhenetet e përjetësisë. Për kjo është lutja që dëtojnë robërit e Rahmanit, t'na bëj imam të muttaqinve, të devotshmeve, na bëj udhëheqës, na bëj në ball që të jemi në ball të devotshmeve, të përkushtuarve ndaj Allahut Azza wa Jael, të cilët i zbatojnë urdhat e Allahut Subhanu Teala, u largojnë ndalesave të tij, në shenjë madhërimi, respekti dashuria dhe përkushtimi ndaj Allahut subhanuhu teala na bën në krye dhe në ball të këtyre njerëzve. Pe pra koha aty ishte mbushur me të tilla lutje. Pse mos e bëjmë një lutje të tillë që është lutje e mrekullueshme për veten, për familjen. Dhe normalisht që nëse rregullohet vetja, çdo kush rregullon vetveten, rregullon familjen, rregullon fëmijët familje e tij, sigurisht një shoqëri e tillë do të jetë e mrekullueshme sepse do të mbushet nga individë të cilët adhurojnë Allahun subhanuhu teala dhe i përkushtojnë atij me lutje dhe adhurim. Në lutjet e tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme që të mbushet koha e muslimanit me to, është dhe një lutje që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka thënë Quran, thot, në Kur'an kur thotë dhe na urdhëron që të lutemi me të: Rabbana ufir li wa li walideya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kjo është një lutje që ne e bëjmë edhe gjatë te shahudit, sepse është një lutje shumë e rëndësishme. Në këtë Allahu subhanahu wa ta'ala na udhëzon që të kërkojmë falje për veten tonë. Kërkojnë falje për prindri tanë, do më thënë jo vetëm do më prindri që na kanë lindur, por edhe për gjyshit, stërgjyshit dhe ku të shkojnë dheri lartë tek Ademi A.S. dhe Hawaj A.S. Pra, do më thënë kërkojnë falje për prindrit për para arët si tanë, o li lë mu'minin dhe për besim të arët, jo me jëkumul hesab ditën që do të bëhet logaria. Pra edhe kjo është një dua shumë përfshirëse e cila i mundëson robit që të ambush kohën e ti me lutje dhe të marr shpërblimën e sehave nga Allahu subhanahu wa taala. Në lutjet që kanë ardhur në Kur'an, është edhe një lutje tjetër, ku Allahu subhanahu wa taala thotë, na u zon që të luthemi me këtë fjalë dhe të themi: Rabbana la tuzigh qulubana ba'de illati hadaytana wa hab lana min ladunka rahme innaka antal wahhab. Sepse po përmendim këtë lutje lezet e motra, sepse janë lutje të shkurtra, lutje që brenda tyre përmbajnë më shumë sesa një kërkesë përmbajnë domosdën 2-3 ose më shumë kërkesa, dhe të cilat nëse përsëriten në shumë herë, elhamdullahu, savabet janë të shumta dhe shpërblimi dhe domosdën rezultatet janë të mrekullueshme. Në këtë lutje Allahu subhanahu wa taala na ulëzon që të lutemi atij të mos na devijojë zemrat pasi na ulëzoi në rrugën e drejtë. Sikurse e përmendëm në, në, në emisionin e kaluar, zemrat janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala, dhe ato zemra që ai dëshiron ti përforcojnë në rrugën e drejtë, ai i mban në këtë rrugë dhe u lehtëson atyre rrugët e përqëndrimit u lehtëson çdo punë dhe fjalë e cila bën shkak që ata të përqendrohen në të vazhdoin rrugën drejt Allahut Azza wa Jell. Por ato zemra që Allahu Azza wa Jell me urtësinë dhe diturinë e Tij absolute e gjykon që të deviohen nga kjo rrugë dhe të largohen dhe meritojnë që ato të largohen sepse nuk janë përkushtuar ndaj Allahut Subhanu Teala dhe dëshirojnë më shumë jetën në kësaj dynjaje dhe rendin pas dëshirave të saj, Allahu Subhanu Teala i devion dhe i largon. Prandaj Robbi me përkushtim i lutet Allahut subhanahu wa taala që të mos bëhen shkak gjunafet e ti, mangësitë e ti dhe ndjekja e dëshirave të ti të mos bëhen shkak që Allahu subhanahu wa taala të ja devijojë zemrën nga rruga e drejtë, pasi që e udhëzon në rrugën e drejtë, sepse asht Allahu që udhëzon dhe Allahu subhanahu wa taala asht ai që lënë humbie. Ze dhuro nga ana jote mëshirë. Dhuro, asht dhurat nga Allahu subhanahu wa taala, asht mëshirë nga Allahu azza wa jall udhëzimin në rrugën e drejtë. Pra, lutja e këtij dritë, ne plotësohet zot hyn. Drita e imanit plotësohet në mënyrë të vazhdueshme. E pra, asaj nevojshme është që robi të lutet vazhdimisht me këtë lutje, sepse edhe shkaqjet, të cilat e largojnë njeriu nga rruga e drejtë, janë të shumta dhe të larmishme. Prandaj dhe myslimani duhet që vazhdimisht të vazhdimisht ta lutë Allahun subhanuhu teala në çdo moment që gjën hapësirë, të mos lërë asnjë kohë bosh pa i lutur Allahun subhanuhu teala, porse të përpiqet që vazhdimisht ta mbush kohën me të tilla lutje. Torësh disa lutje kuranore dhe ka edhe shumë e shumë lutje të tjera për muslimanin që lexon Kur'anin, le të mbaj shënim disa lloj lutjesh për të cilat Allahu subhanahu wa taala udhëzon dhe na mëson që të lutemi me to. Dhe vazhdimisht të mbush kohën e tij me këto lutje. Le të përmendnim tani disa lutje nga suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe le të mësojmë këtë lutje. Librat e lutjeve janë të shumta, buroja e muslimanit ose libra të tjerë qoftë këto domosdën Sunene apo Buhariu mu Muslimi Të gjitha këto libra hadithesh kanë kapituj të veçantë që flasin për lutjet e përditshme ose lutjet e vazhdueshme që bënte profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Leti mësojmë këto lutje dhe të përpiqemi që ta mbushim kohën tonë me të tilla lutje dhe përkushtime ndaj Allahut subhanahu wa taala. Na mëson profeti sallallahu alejhi dhe sellem një lutje që të lutemi duke thënë: O Zot, unë kërkoj të lutem ty që të më dhurosh të gjitha mirësitë. Mirësit, mirësitë 'ajilihi do të thonë mirësitë e shpejta që merren në këtë dynja wa ajli dhe mirësitë që më merren më vonë pra e, në ahiret mirësitë të cilat më shkojnë mua ndërmend që ti kërkoj dhe i di ose mund të konceptoj dhe ti mendoj por edhe mirësitë të tjera të cilat unasi kam menduar dhe as nuk ka shkuar mendja që ti kërkoj pra ti lutesh Allahu subhanahu wa taala të të jap të gjitha mirësitë të shpejta dhe të mëvonshme të mëjasë të ahiretit ato që ti i di dhe të cilat ka shkuar mendja të lutesh dhe ato të cilat nuk ka shkuar mendja të lutesh dhe nuk i di Gjithashtu, dhe që Allahu subhanahu wa taala të të ruaj nga të këqijat, pa të këqijat, të cilat të presin në të dhunja, dhe janë caktuar që të të godasin nga Allahu azza wa xal. Por ti lutesh që Allahu subhanahu wa taala të i largojë këto të këqija prej teje, të të bëj shkak lutja jote, që Allahu azza wa xal të të shpëtojë nga sherrri i këtyre fatkeqësive. Ato të këqija, të cilat domethënë janë në, në të tashmen, në të ardhmen, pra në ahiret, ato të, të cilat ti i di, të ka shkuar mendja që të ruhesh prej tyre, por edhe ato të cilat ti nuk i di dhe nuk i lutur dhe nuk e menduar në njëherë të lutesh, që të të ruaj Allahus më ta'ala për e ta tyre. Vion lutja duke thënë të kërkoj nga të mirat dhe begatit për të cilat të është lutur profet të jytë, Muhammedi sallallahu rejë vësillem. Dhe të kërkoj që të më ruash nga gjdo e keqe për të cilën të është lutur të ruash profet jyt, të jytë, Muhammedi sallallahu rejë vësillem. Vion hadithet dhe thotë, Ozot un kërkoj gjenetin dhe të kërkoj që të më udhëzosh, të më inspirosh, të më japësh fortë dha ambicie, më japësh vullnet të punoj me çdo punë që të afrohet tek xheneti. Pramje fort ozot që un të punoj, të flas, të mendoj, të projektoj çdo gjë që të afrohet pran xhenetit dhe pran kësaj si stende. Dhe kërkoj nga ana tjetër, au'udhu bi kemina nnar, dhe kërkoj mbrojtje nga zjari i xehnemit dhe nga çdo punë e cila të afrohet pran zjarrit. Pra më jap zot forcë që të mos bien në ato punë dhe në ato joshje të sheitanit mallkuar, të cilat të çojnë në zjarrin e xehnemit. Pra e lut Allahun subhanahu wa taala të jap çdo mirësi të kësaj dynjeje dhe të ahiretit, të tashmë dhe të ardhmë, ato që di dhe ato që nuk i di, ato mirësi që i ka kërkuar profeti sallallahu alaihi wasallam, më mi miri që mund të kërkojë dhe mund të lutet, dhe kërkon që të të ruaj Zoti nga ato të, të këqija, ashtu sikur se ka kërkuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të ruhet, i cili sigurisht është më mi miri qi e di se kush janë kurthet e shejtanit, kush janë rrugët e humbjes dhe është lutur Allahu ta zeu xhel që të ruajë dhe të shpëtojë nga ato tkëqija. E pra kjo është një lutje që nëse mësohet dhe robi e përsërit duke medituar, duke synuar atë që po lut dhe po e bëlblëzon përpara Allahut subhanuhu te ala, nëse ne lutemi me tilla lutje në mënyrë të vazhdueshme dhe mbushim kohën tonë të lirë që është aq e shumët dhe ne na ikën kot, sigurisht që shpërbimi do të jenë shumë të madh. Ja dhe një dua tjetër nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem që muslimani duhet të përpiqet që ta mbush kohën me të. Na mëson profeti alejhi salam duke thënë o Zoti im rregulloje fen tim, e cila është çështja më e rëndësishme. Është çështja më e rëndësishme që mua më shqetëson dhe është shqetësimi im. Feja plocohet me dituri, të pastërt të saktë nga Allahu subhanahu teala, plocohet me sinqeritet dhe vullnet të mjaftueshëm për të punuar me këtë fe. Plocohet duke punuar në veten tënde dhe duke urdhëruar ata që qenë rrotull, duke urdhëruar familjen tënde, fëmijët e tu, afërmit e tu, duke urdhëruar edhe ata që janë më larg. Ploçohet duke qenë durushëm. Pra, nëse nuk e kemi këto katër nivele të plocimit, ata nuk e kemi plocuar Fenton. E pra, ne lutemi Allahut Azza wa Xel, nëpërmjet kësaj fiale, o, o, o Zoti im, plocoje, rregulloje, përkryeje Fenton time, e cila është çështja më e rëndësishme për mua. Dhe rregulloje dynjan time, me të cilën do të jetë jeta ime. Kjo dunya ka nevojë, ka preokupime dhe shpeshherë ato bëhen pengesë për t'u afrouar tek Allahu subhanahu wa taala dhe për ta adhuruar atë dhe përkushtuar ndaj tij. Por duke ta rregulluar Allahu subhanahu wa taala këtë dynja, e cila është vendi ku ne jetojmë, duke rregulluar Allahu azza wa jall duke i sistemuar çështjet tona, elhamdullillah çështjet lehtësohen dhe rregullohen. Thuhet në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu kur gdhihet, kur agon në mëngjes dhe hap sytë, çështja që e preokupon më shumë është kjo dynja Dhe shecitimet e saj, sot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, Allahu xhaleshanohu e ka shkruar në ballin e këtij njeriu i varfër, çështjet e gjunjës do të i shprëndahen. Pra Allahu subhanahu teala ka përcaktuar të shprëndar çështjet e punëve të tij të kësaj dhunjaje, dhe ati nuk do të vi nga kjo dhunja veçse ai sa ka shkruar Allahu azza vajel. Pra edhe në saj do të përpiqet maksimalisht, do t'i jap tërësisht kohën kësaj dhunjaje ai nuk ka për të arritur veçse aq sa Allahu azza vajel ka dëshëruar që t'i jap. Dhe nëse vdihet dhe Çështja që e prekupon më shumë është ahireti, pra kënsia Allahu Allahu e Allahut Azza wa Jael. Allahu Subhanu Teala ka shkruar të në zemrën e tij i pasur, pra ai do të jetë i pasur me Allahun Subhanu Teala. Do të jetë i pasur sepse çështjet e dynjasë së tij do të grumbullohen përpara duarve të tij. Dhe Allahu Azza wa Jael, nëpërmjet profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam, ka juftuar se dynjaja ka për të ardhur këtë njeriu e nënshtruar. Ka për të ardhur e nënshtruar dhe do ta ketë të thjesht që ai të rregulloj çështjet e saj. E pra, kjo konsiston edhe kjo lutje rregulloj çështjet e dunjas time, në të cilën do jet eksaj bote, të jetë jeta e kësaj bote, po në të dunjën do të punojmë për ahiretin. Pra kur lutem Allahun Subhanu Teala që ta rregulloj çështjet e dunjas tonë, alhamdulillah, konsekuenca në atë që ta ndërtojmë të dunjën në mënyrë të rregullt, është sigurisht se Allahu Azza wa Jell është i kënaqur për ne. Vion lutja dhe rregulloj ahiretin, i cili është perspektiva dhe vënëpremtimi për mua. Për rregulloj dhe ahiretin tim, ahireti rregullohet duke reguluar fenë, besimin dhe punët e mira që në afrën të këllahu së përnën të alë. Pra në i lutë me Allahu të reguloj të gjitha to që regulojnë akiretin tonë. Bëje që jetë a ime dhe vazhdimësia në këtë jetë të jetë shtim për të mirat dhe plotësimi tyre. Dhe bëje që vdekja a ime të jetë rahatim, qlodhi dhe qëtësim nga gjdo shër dhe gjdo e keqe, e cila në më thëndëm tonë du janë dhe akiretin tonë. Një lutë e tjetër p Mësuar profetit sallallahu aleyhi sallem që t'imbushim vaktet tona dhe kohët tona, e lusat Allahus sallallahu ta'ala që të në mundësoj t'imbushim kohën tonë dhe të gjitha momentet e kësa jete me lutje dretuar ati dhe për kushtime, aji është i blot pushtetëshem dhe dhe gjën lutjen ati që lutet, që ndroni me ne, Allah jo është për blefëm të mira. Wa kala Rabbukum U du'uni Estegjib Lekum Ilumë të rëshmi slymani Kur qastet e jetës E ti imbush me adhurimin Dhe Allahot së vërnë ta'ala Dhe sikurisht që në zemër të gjithdo adhurimi Qëndrojnë lutja, duaja Drituar Allahot e zëvëgjel Lutja, duaja është adhurimi Me i thjeshtë, i cili mund përkushtohet Në zemër të gjithdo nga çdo kush, në çdo kohë, në çdo vend, në çdo gjendje. Prandaj dhe është një adhurim që duhet myslimani t'i kushtojë rëndësi të kushtoj në veçantë, sepse jeta jon janë pikërisht këto minuta, orë, ditë dhe javë që kalojnë dhe kalojnë, por që duhet të mbushën me adhurim ndaj Allahut subhanuhu teala. Sepse në këtë dynja ne do të mbjellim atë që kemi për të korrur ditën e gjykimit. Pra të, të korrim tek Allahu subhanuhu teala. Sa më shumë punojmë në të dhunja, sa më shumë të lutemi në të dhunja, aq më shumë mirësi do të kemi tek Allahu Azza wa Xal. Nëpërmjet lutjeve do të rregullohen çështjet e dhunjas ton. Nëpërmjet lutjeve rregullohen çështjet e ahiretit ton. Rregullohet feja jon, rregullohen edhe familjet tona, fëmijët, ata që na rrethojnë dhe gjithë shoqëria. Pra lutja është një portë e mrekullueshme pas së cilës ka thesare të shumtë. Dhe mes nesh dhe këtyre thesarëve është thjesht përkushtimi, impendimi i sinqert në lutje ndaj Allahut Azza wa Xel. Mes nesh dhe plotësimit të asaj që kërkojmë nga dunya ja dhe ahireti është vetëm lutja e sinqert drejtuar Allahut Azza wa Xel dhe gjithçka që vjen më pas lehtësohet. Në lutjet, sikurse tham, që duhet të mbushim kohët tona për me këto lloj lutjesh, është edhe ajo që e përmendëm pak në pjesën e parë, ta shpjegojmë në të pjesën e dytë të emisionit. Është ai lutje që na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem duke thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali. Fazatim po un kërkojmë mbrojtje dhe strehim. Kërkoj që ti të mëruash nga të këqijat që vijnë prej këtyre gjërave. Dhe filloi të numërojë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Min al-ajzi. Al-ajzu është pamundësia për të vepruar dhe për të arritur atë që synon, qoftë në mirësitë të dunjas apo të ahiretit. Nuk është një lloj ai që ka pasuri dhe ai që nuk ka. Nuk është një lloj ai që ka shëndet dhe forcë, fuqi dhe ai nuk ka. Nuk është një lloj ai që ka mend dhe logjik, që ka arsye të shëndosh dhe ka mençuri dhe urtësi, dhe ai që nuk e ka. Pra shpeshherë mund të dëshirojë dikush të, të kryejë diçka, por nuk e ka mundësinë për ta bërë. Nuk e ka mundësinë për ta realizuar. Prandaj ti i lutesh Allahut subhanahu wa taala -të të, të të ruaj nga ky sherrka që madh që quhet el-ajzu, pamundësia për të arritur diçka. Ndot që ne ti kemi mundësinë për të arritur të mirat eksa dyndja e dhahiret. Por është një sëmundje tjetër e cila quhet dembelizëm. Quhet domethënë lodhje dhe plagështi. E për profetin sallallahu alejhi dhe sellem na mëson që të lutemi dhe u gjel, të kërkojmë Allahut Azzehual gel të na ruajë nga kjo sëmundje, kaq e keqe, e cila na pengon nga arritja e qëllimeve dhe e mirësive të dunjas dhe të ahiretit. Pra ajo është el-kesel. Ra thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal pranë pa mundësia për të arritur ato që synon dhe nga dembelizmi dhe plagoshtia. Pra alkesel ul jubn wal bukhl. Ne kërkoj të mruahesh zoti im nga ajo që quhet el jubnu. El jubn është mungesa e kurajos dhe guximit. Është mungesa e trimiris. Pra të qenurit frikacak, jo i guximshëm, i pa zoti për të hyrë punëve të mëdha dhe për të hyrë në qëllimeve të larta. E prarti ju lut Allah subhanahu wa taala që të të ruaj nga ajo që quhet El jubnu wal bukhlu ast kopracia, pra te mos shpenzuarit e asaj qe e posedon per te arritur qellimet e larta. Dhe kjo vërtet esh nje semundje shume keqe e cila te pengon nga shum mirësi te dunjas dhe te ahirete per te arritur. Fatjatut pra Allahun subhanahu wa taala te te ruaj nga kto te qtia. Numëro te qtia te tjera nga te cilat profeti ereselem esh lutur te ka kerkuar mbrojte te Allahu azza wa xal. Ai esh lutur te ka kerkuar mbrojte qe Allahu azza wa xal te ruaj nga ajo qe quhet el haram. El Haram është pleqëria e vonshme, pra dobësia, plagështia që ka njeriu gjatë pleqërisë, me të cilën ai nuk është i aftë që të kryej asnjë punë të mirë dhe as të arrijë diçka, domethënë që synon në këtë dynja. Pra El Haram u adhabil qabr. Profeti sallallahu alejhi vesallam, qe t'urojë Allahu azza wajel nga ndëshkimi i varrit. Llojet e ndëshkimit të varrit janë të shumta dhe shkaqet që i shkaktojnë ato janë po ashtu të shumta. Ndërto, ka përmendur profeti sallallahu alejhi vesallam për ndërshkimive në varë, është ndërshkimia ati që hafajdem, ose ndërshkimia atyre që bëjnë zina, ose ndërshkimia atyre që hanë pasurin e jetimit, ose ndërshkimia atyre që bajnë në përgojt e tjeret, ose për hapin lajme të gjenjeshtërta me zvlezërve dhe shokve dhe migjve, për të futur armisin dhe o rejtën me s'tyre, pra enëmime, ose të mos pastruarit pas kryrës e nevoja personale, të mos pastruar Pra të kryerit adhyrimeve pa u pastruar, të gjitha këto janë shkaqe për ndëshkimin në varr. Pra kur i lutesh Allahu subhanahu wa taala që të të ruaj nga ndëshkimi varrit, si kër i varrit, lutu, sikur i j lutur, i j lutur Allahu taza wa jel të të ruaj nga të gjitha ato që i shkaktojnë të tilla ndëshkime. Përshtutë profetitun salam duke thënë Allahumma ati nafsi taqwah. O Zotin, jep i shpirtit tim devotshmërinë. Devotshmëria është diçka që dhurohet nga Allahu subhanahu wa taala. Është një, një vlerë e cila nuk mund të arrihet Thjesht dhe vetëm me përpjekjen e robit, porse duhet ndihmë Allahut Azzehual dhe suksesi vën prej tij. Për profetin e selallam lutej, a te nefsit taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakaha dhe pastroi atë, për pastroi shpirtin tim nga çdo e keqja dhe nga çdo cilsi e ulët, sepse ti mi je më i miri që pastron ata. Dhe kush është ai që pastron shpirtat më mirë se si Allahu Subhanu Teala? Sigurisht se thot Allahu Azzehual, sikur dëshiront Allahu nuk do pastron të pastronte askënd nga ju, asnjëherë. Prallahu subhanahu wa taala është ai që pastron shpirtrat, i largon ato cilësi të, të këqija, i largon vezvesat e shejtanit në zemrat tona dhe na mbron dhe i pastron zemrat tona nga çdo cilsi e ulët që bën shkak për të devijuar nga rruga e drejtë. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam naudhon me këtë fjalë, kaçë të ka përmbledhura. Shikoni se sa shpejt mund thuhet kjo dua. Dëgjojini me vëmendje. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubn wal-bukhl wal-haram wa 'adhab al-qabr. Allahumma atini nafsi taqwa ozk e ha ant khairu men zakaha ant waliha wa mawlaha moriva 30 seconda ndoshta deri ne 5 ose 10 sekonda koh sa sekonda na kalojn kot gat ditet dhe natat ton duke u jo marr me fjal te kota duke jo u shqetuar me gjera qe ne ngarkojn me gjunafe nai fshin ato pak te mira qe kryejn per allah subhanahu taala dhe jeta jon shkon keqe me keq dhe ne na ngushtohet risku na shtojm brenga dhe shqetimet e ksa i dynjaje dhe themi nga vin gjith qjo i lutemi allahs ne pergjigjet subhanallah Nuk e mbushim kohën tonë me punë të mira, por se e mbushim me punë të këqija. Nuk flasim fjalë të mira që kënaqin Allahun Azza wa Xal, dhe na mundësojnë çdo lloj mirësie të dunjas dhe të ahiretit, por se plotsojmë kohën tonë me fjalë të këqija, duke futur urrëti në mes vëllezërve, duke mbajtur në gojë njerëzit e mirë ose duke fyer dhe sharr filanin, dhe të gjitha këto do të bëhen shkak që nevet të na fshihen ato pak punë të mira, të largohemi nga Allahu subhanahu wa tala dhe të na vështirësohet jeta e dunjas, pa folur pasaj për ndeshkimin e ahiretit ndërshkim ky i merituar. Resullallahu salla u selamu ta na ruaj nga ky ndërshkim dhe ta bëj të përkushtuar në punë të mira. Për hajde kjo ishte një lutje kaq përmbledhëse e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem e cila vazhdon dhe përfundon duke thënë ente waliuha au maulaha. Pra jepi shpirtit tim devotshmërin, pastrojë atë se të jem i mirë që pastron, ti je kujdestari i shpirtit tim dhe ai i cili ti unë kam dorëzuar shpirtin tim që të përkujdeset për të. Pra Allahu subhanahu wa taala është ai që përkujdeset për ne. Vazdon profeti sallallahu alejhi wasallam të lutet duke na mësuar se si edhe ne të lutemi duke thënë o Zot të kërkoj që të më ruash nga një diëturie e padobishme. Pra e lutim Allahun subhanuteal te na ruaj nga dija e padobishme. Dija e padobishme është ajo dije e cila nuk prodhon punë, nuk prodhon adhurim për Allahun subhanuteal. Dije e cila nuk është mbështetur në argument nga Zoti dhe profeti sallallahu alejhi wasallam. Dije e cila nuk të sill të mira në dynjën e axhiret. Ajo është dije padobishme, e pavlefshme e cila do të thjesht të merr kohën dhe thjesht të ngakon me mendje madhësinë më dhe gjunafet e Kallahus subhanahu ta wa taala. Pra elut Allahun azza wa jael që të të ruaj nga një dituri e cila nuk ka dobi në të dhe nga një zemër e cila nuk ka frikë Zotin. Pra elusim Allahun subhanahu wa taala të i ruaj zemrat tona dhe të mos i bëjë ato zemra të ngurtë, të akullta, të cilat nuk e njohin frikën Allahut azza wa jael dhe nuk dinë të kthehen dhe të nështrohen dhe nga një nefs, nga një shpirt i cili nuk ngopet kurrë, nuk ka sëmundje më të keqe se pangopja, të qenurit e, i pangopur dhe i pakënaqur me atë që jep Allahu subhanuhu teala. Ndoshta nuk ka mirësi më të madhe se sa të qenurit i kënaqur me caktimin dhe dhuratën e Allahut subhanuhu teala për ty. Pra, lut zotin xheleshanu që të të ruaj nga një shpirt i cili kurrë nuk ngopet. Shumë shkurt, den 5 sekonda mund të lutesh me gjithto lutje të mrekullueshme. Ra Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Këto janë 3-4 lutje, të cilat përmbajnë më shumë se 5-6 kërkesa brenda, të cilat mund i bësh vetëm disa sekonda. Duhet t'i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala me sinqeritet. Vjen profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, të cilin e transmeton Imam Muslimi, që të mësojë se si të lutemi. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam Allahumme o Zoti im, un të kërkoj që të më ruash dhe të më strehosh dhe të më ruash nga largimi i mirësive me të cilat më ke begatuar. Çdo njerëj ka mirësi që ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, dhe sigurisht kërkojnë që ato të mos i largohen, madje të shtohen dhe të kultivohen. E pra kjo është një lutje mrekulluese. Ti lutemi Allahu subhanahu wa taala që të mos largohen kurrë mirësitë me të cilat ai na ka begatuar. Mbi të gjitha është mirësia e imanit, mirësia e besimit, mirësia e ndjekjes së sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam davrime të Allahut Azza wa Jell me mënyrën e drejtë sikurse e ka përshkruar nëpërmjet Kur'anit dhe profetit e Tij sallallahu alaihi wasallam dhe transformimit të mirësive në ndëshkim të shëndetit në sëmundje të mirësive në fatkeçsi pra lut Allahun subhanahu wa taala të të ruaj nga një befasim nga të tilla fatkeçsi pra i kërkon Allahun subhanahu wa taala që të të ruaj nga çdo punë dhe fjalë e cila shkakton zemërimin e Tij ja dhënë lutje tjetër e cila është sjell nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur ka thënë katër kërkesa. O Zot, kërkoj të më rruash nga vështirsia dhe rëndesa e madhe e belas, e fatkeqësisë. Kush është jihadul bala? E kanë shpjeguar dietarët dhe kanë thënë, disa përtyre kanë thënë, është përgjegjësia e madhe dhe njerëzit e shumtë që kanë në përgjegjësinë tënde për fëmijëve apo njerëzve të afërm dhe pamundësia për t'u përgjigjur nevojave të tyre. Të Kjo është jihadul bala. Pra, të mos më godas fatkeqësia dhe përmundësia për të përbaluar. Mos më gëda, sëktimi i keqë i Allahot, pra, i kërkunë Allah, sëpërnu ta arë, të të ruaj nga kadaje, nga kaderi, i t'i pra, i keqë, ose për saktimi dhe fatkesi që ka për saktuar në mine. E lutë Allah, sëpërnu ta arë, t'i largohi për e teje, dhe kjo është një qka i lejuar, se kurse e kemi shpiguar në emisionet e kaluara. Zdo njëri ka armiqë, dhe nuk i pëlqejnë dhe nuk kënaqet asnjëherë që armiqtë e tij të forkojnë mbarkun, siç i thonë edhe të kënaqen kur ai ndodhet në mes të fatkeqësisë, në mes të hallave dhe problemeve. E pra kjo është fatkeqsimi i fatkeqësisë. Ti je në hallë të problem dhe armiku jot të kënaqet dhe të të vështrojë ty në atë gjendje të keqe. Ti lut Allahun subhanu te ala nëpërmjet së ç duaje, duke thënë: "Mos ua jap armiqve të mi kënaqësin kur të më shikojnë të ndeshkuar ose të zhytur në fatkeqësi." Pra lut Allahun subhanu te ala të të ruaj nga një fatkeqësi e tillë një lutje tjetër shumë e thjeshtë për t'u thënë dhe merr vetëm disa sekonda është edhe lutja e profetit sallallahu alejhi wasallam kur thotë Allahummaghfirli warhamni wahdini waafini irzuqni. Kjo është një lutje që mund të thuhet në çdo kohë, në çdo gjendje, duke qenë në namaz apo jashtë namazit, pra duke qenë në kohë adhurimi apo edhe në kohë çlodhje edhe kohë të tjera. Mund ta përsëritim shumë lehtë. O Zot, më fal mua, Allahummaghfirli warhamni. O Zot, më fal mua, më mëshiro mua. Uahdini, uahafini, mu dhezohë në rrugën e drejtë, uahafini, mjepë shëndet të mirë dhe gjdo gjë të mirë në të dunja, uarë zukni dhe më funizo me të mirat që ti i ke krijuar. Dhe në dorën të ndë janë të rësishtë. Doat janë të shumëta të cilat janë përmëndur në librat e hadithit, por edhe në librat veçant të cilat janë vetën përdoa se që është më burajëmë së të manit, fjale bukur, apo librat e tjerë të kësaj nature, Ana muslimanit dhe muslimania duhet përpiqet që këtë dua në mënyrë të vazhdueshme, ti përsërisë dhe ti përsërisë dhe të mbush kohën nëpërmjet tyre, sepse sa më shumë të lutemi Allahu Teazze wa Jall, sa më shumë ti përkushtohemi, aq më afërt ti do të jemi. Të aq më e bukur do të bëhet jeta jone, dhe aq më e mrekullueshme dhe lumtur ka për të qenë perspektiva jone në dynjave na ahiret. Qus Allahu Teazze wa Jall që ti mbush kohën tona me adhurim ndaj tij, të na jap Forcë dhe t'i bëj adhurimet gjenë më të dashur dhe të buku në zemratona Dhe t'i bëj humbje në kohës dhe pun të kqia T'i bëj të shumtuara dhe të urejtura për ne A i është i plot për shtetëshmë dhe t'i gjon lutin ton E kullu më të smaunu e stakëfërullahel adhima li Walla kumulisa e mu'minin Allah i është për blefën të mira Wa kalla rabbukum u du'uni A stajib lakum